<محطرح> قران قاری پردین کو د والانا اوکي تو سي پرفستټور تاسو کور او تاسو کوران په 113 نمبر کې چې په محلہ بلوهيل مرغوس کې په 23 نو او 29 نو 2028 کې شه د دې د ملایدو په ځای کې ارشاد او سنت کې ست سن اې مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان لازاړي د دیني چاو جاګیرا ور او ثوابي پرپرایټر او ورشر توهيدي موبایل نمبر کې سيادت هاشرو پسې اقينن خبره دا دا قیامت یو څلاک بوي زجرته واحده چغه بوي یو څلاک بوي الله اکبر د اصل کې یو سوال وکې په دې باندې خبر ډېر زیات واخ لګي تا قبرونه به قتل وغړي دا و غیره دا ده سي الله ان زجرته او د زجري معنا شه د پنځيرو ا rayom کې او شاول قران به دا معنا کولا چې څلاک بوي یو یو څلاک بوي الله اکبر نو مباذخ خلق پدې تراس کې چې را د صحیح معنی څخه تچلاک نه دراغلې واه تر شهول قران د مطالعه څخه خبر وي چې داغه څنګه مطالعه او داغه څنګه فهمو د قران الله اکبر مدارک معنا کې المرادو من السجرهت الصیحه جذر الرای اذا صاحه اذا جذر الرای اذا صاحه کله چې چغوي او اگه چه سرا گزار راخلاسی نو اگه سرا چلاکوی کنه را اگه شپن که چکلا گردی لگزار راخلاسی نو هیش و سرام که یو چلاکو مور کهی بیتوی چلاکوی یاو فَإِذَا إِنَّمَا فَإِنَّمَا فَسِيَقِينَ حَبْلَدَ دَاهِيَ زَجْرَتُ وَحِدادَ دَابَ چلَق ویو فَإِذَا هُم يَنْظُرُونَ بَزْنَصَ بَدَی بګوری وَقَالُوا وَای بَدَی یا وای دَام سوس دَمګلرا هازا یَوْمُ الدّین دَدار زبدل هازا یَوْمُ الفَصْل دَدار زبدل تُنُ آغَ کُنْتُمْ بِتُكَذِبُنْ چویتا سو پَغَ بندي چې نسبت د دروغ بمو کا او شُرُورُ الَّذین ظَلَمُوا بَرَاح اعلانِ براءت د د بان علیه با او چه غیبی توای زیبای من استا خبرو برائت علیه او دا به چونت اسلام بر آیاته پوری وی او شُرُ اللَّذینا جَمَعَ بَکْلَش او شُرُ او به ولې شي سيادمردا جاما کله ایتا سو هغه سنړه ظلم چې شرک کړی د واځو مو دوستان دي په شرکه وا ازوا جاما یا بیا نه دایغه په شرکه چې دای سره په شرکه یاوی هغه سره کولی دارا جاما کوي و ما کانو یا بدون او اما بودن چولې چې بندگی کولا من دون الله تعالی را په حضور روان کړي دلاره سره ال سرات الجحیم هغه لاري د جهنم تا او دروې دوی لړای نو مسولون به شکه دای بیشک دای مسولنا تا تاسو کله شیبی معال نص شیبی د تاسو لپاره لا تنا سروم چې دیو بل امداد نه کاوی بل هم له یوما بلکې دینن راز مستسلم ځن حواله کونکې الله تا او مخا ما بشی باز دی په بازوبانه با تاسو نه چېو بل سره خبرې کوي وای بایدیشک تاسو کوم تا ته تاسو تاسو نه نشرات لې و مونتا ان لیامینی په یو دین باندې ان لیامینی په پا قسم بانده قالو او با ویده کبارا دا, دا غطایتو بلک بل لم تکونو مومین بلکی نو ویده سو یقین کونکی وما کانا او نشت نو د دا پارا پتا زوانه من سلطان انسزور بلکی ویده سو کن سرکشا پس ثابت شو پمنده عذاب در رب زمونږه په صلاح در رب زمونږه یو مونږه سکون کې عذاب لرا پس پس گمراه کړیو مونږه تاسو لرا بځکه چې مونږه گمراهان پس تا پس داینن راځو په عذاب کې وي بشریکو به شک مونږه دارنګ کار کوي د مسلمانو سره هم کانو زجر په انکار د توحید باندې ان نه هم بشاکه د ایکانوو ده کو دا قلو ما کلهچ بهلی ش دته لاله الله الله چې نشتهجد روه ماګري یو والله د نشته جت روانی شفا سیلله الله مګر الله یا سر کې بیرروونه نوځان بې غټ ګو جرمی اولو ځانه د ممسیز تو هی ځان غټ لکه اوسم چې کوم دی داسې خلکشتې دا زمانې د جیت یوزلممون وسمدا مسالې دو توحید نه ځان غټ غنل پدې صادق آباد کې یو او هیز ور تلګې دلو د دې چم بیا ژوند دي هیز ور تل دې لګې دلو څه هیز پراغلو نو هغه بعدنس کول هغه بعد شکلې توحید به کوئی مسله ہے توحید به کوئی مسله ہے یہ تو بد هي بات ہے یہ تو بد هي ہے تا چلے توحید به کوئی مسله توحید مسالې نه ځان غټ غنی پاغلا چدا بد هي خبر وا نوстаўه تا کې لیوانو ته علاوه بیان را لګولای او استاد یې بنر علیګل وایي کوولون ذیم جورمو او زجر په انکار د رسالتو وایي کوولون وای دې اينه لا تارق وای منګه پری خودونه کیو فلو خدایانو لره د وجد وینا د یو شاعر مجنون لیونینا شاعر اولی بنه به دا ای دا حق تاو سم بل جا ابل حقی جواب بلکی رات للی کڑی دی پاک سرا و صدقل مرسلونو تصدیقی کڑی دی دا پخان و انبیاؤ بیشک تاسو خام حاسکون کئی دا عذاب دردناک وما تو زونا بدلا ونشی در کول تاسو لرا مگر دا عمل چې تاسو عمل کاؤ الا عباد الله المخلصین استثنا من قطع دا بشارت دا تا لیکن بندگان د اللہ تعالی چون کڑے شوی اول ایکا دا کا سند دے دے پر رزق مقرر اول نعمتو وا که چي ميوي دي واه مكرمون دمه عزتو دمه نعمت واه مكرمون او داي مكرمون عزت به کل شي بی وي په جنتونو دنه نعمتونو کې اعلى سرور متقابلين دريم نعمت وي با په تختونو باندې متقابلين داسه داسه کې چي با يوبل تامخامه يطاف عليهم سرور نعمت چکر با وهل شي ګرځي د ليره ګرځي د ليبه شي په دې باندې په ېین د شراب ونا بلورمنیمتتو ب تکسپین باوي ل ت لشاری ب مور کوونکې ب کوون کوته لافی غولون شپګم ن معتو نه سر درد پغې کې نهبوي بی پانغې کې والله هم او نهه دغی نه یو نظفوونه نهشبلی شي ب خ دنیا دسخ شراب بنی شیغا اوز کی نو بیاخ پل بول خوری او دا زان را حال خبر نی او دا دی جنت یا نسرا اوام نیمتو او دا دی جنت یا نسرا قاسراتو تور فی بیبیان بوی بیبیان د بند ونکی دا نظرا بیبیان ایسار ونکی دا نظرا سمطلبو یا خدا یعنی صرف خپل خاون تا بگوری یا دا مطلب نظر به پا خاون بنکڑی بلچا تا بنا گوری دا دا جنتیان صفت تی دنیا که پکار دی چه دا صفات خز زان که راولی نو چه زان که دا صفات راستل نو اللہ بے پا جنت کی دهور و سردار اوگرزی یو دا او دا ټول مانو تا دا مانا شامل دا دا, دا لفظ شامل دی چې صرف خپل خاون تا بگوری پردو سڑو تا بنا دویم دا قاسرات تو بندون کی د نظر, یعنی معنی سو کی دا نظر دا خپل یعنی ماناسو اسارون کی د نظر د خاون پخپل ځان باندې ماناسو دومره ځان دومره بخیستای چې خاون به ورته پکا تو باندې نه مړیږي دا مطلب یا دا چې حیا نه کی وی نګ بنو ګوري حیا نه بندون کی د بند نظر او دا صفات خزه کې پکارومې خزه کې دا صفات پکارې چې دا خپل خاون ته ګوره او په غي اکتیفا کوي او بل دا چې ځان خاون ته دا صفه خېسته کوي چې خاون بل چت دا نه چې ځان دې نه خېسته کوي د کاسر د غوجل موګه ګرځي او بیا چې کندن په تعویزونه ګرځي خاوند را سره مینا نه کوي نو ته د خاوند حق ادا کو کنه ځان صفا کو بیا په تاویزون ته تا ضرورت نه راځي او بل دا څخاون تنیر نیر ما ګورا نیر خبرې مکو نیر نیر ما ګورا بازی کناڅ ټګ ټګ راوکل یو خاونتا نیر نیر ګوری یو د مینه کتلې نیر نیر یو چې خاون وته خبرو کینداتم سترګي کیری بری کی نیر نیر وته ګوری داسې پاد دا ځان نه خراف ختم کا او ځان کې راولند جنت د اور سردار abe کا ان قا سورات تو تر په بندون کې د نظر عین خیس تاسو ترګواله خیس تاسو ترګواله غټ سترګواله معنی کوي غټ سترګي چې کم خایسې پکې کانا انهن گویا کې دای گویا کې دا احوري بعزن اگایبوی مخنونا ساتل شوه په پردوکه سم مطلب بعزن اگایبوی ساتل شوه په پردوکه اللہ یا کان گراوس دل تا کو اللہ دا ذکر کئی سورہ الرحمن کے براشی 40 بار تعالی وئی کانہن الیاقوت والمرجان گویا کہ داہوری بداسی لک یاقوت او مرجان ن یاقوت خسروی او دلتا اگے سپینی وی نو اگه سپینه وی نو بستا طبیعتی نو ارچالا دا داغه ده طبیعت موافقه داغه ده دا دا چا داس قضا خواخی چه اگه سراو سپینه وی دا چا صرف سپینه خواخی نو اغلا بس پینه ورکی دا چا صرف سری خواخی اغلا بس ری سری ورکی خیخ کوله او دغه ده طبیعت موافقه بل دا زمن وستاز ده شافورو اغیب زکر کول درس کوي وی گورا وېدل تعالی وې چې دا د اگې پشانته به نو وېدای کی کې اصل کې یو تشبیه ته اشاره ده هغه دا, دا چې اگې وی عام طور سره سپینا او مایله وې داسې لږ ځړوالی ته اگې عام تور سره داسې سری په کې و او عموما اگې وی سپینه او لږه مایله وې ځړوالی ته نه په کې دا مرغوب راندې مرغوب د فخرنګ په خزه کې دارې چې وی او مایله وی لګون تا کې ځړواله تا او په سړې کې مرغوب رنگ دا ده چې سور او مايلوي وي وي سپين او, او مايلوي سورواله تا نو الله دا ځکه ذکر کوي ورنه ک دا چاته وایي چې دا بدال سيوي لکه أغي نو کته دلته دنیا کې چاته وایي چې ستا خزه داسې دلا کې أغي ما غواي ها اهبت غني خود اصل کې دغه رنگ ته اشاره ده فا اقبل بازوهم علا بازن پس روان مخامه باشی بازی دهی پا بازو مندهی تا سالونا تا پاس بکی دیو بلده حوالونا قال قائل منهم او بوی یو وین که دهینا چه بیشکا زمان ده یو ملگرو یو ملگرو یو قولو چه اغا بداوه پا یو ملگروه یار أغب دعوه أعينا كلا من المصدقين ما تبعوه أعينا تيد تصدقون كنا چه كلا شو منغا ملو او شو منغا خاريا و دوكي و نو أعينا لما دينو أعينا منغلا و بدل را كولشي بياو منغلا بدل را كولشي ما تيدر دي تصدق كي ما نخبل منكي رو دائنة من چيابو قالا اوبوي الله هل انتم متولون اي ايتا سوزان خبرو ان كيف تولا اوبغور دي فرع او اوبيني اغلرا في سوايل جهنم تام ينس دو جهنم كي الله بو تو ايزان خبري چ كم او کر يا الله ويو الله جو تعالى او ايو دي وګور نو اغه ده جهنم ينس كي بپروتوي نو ده بو تلره نچه غا کی قالا اوبو غای ده تلنا قسم پالا بانه ان کتا قریبا وی چه تا مالرا لطردین لطردین اڑا ولو مالرا لطردین دا چه تا اڑا ولو مالرا د دن تردین اڑا ولو تا مالرا لو ولو لانیو ما تو اصل که مانا ار غرول خودل تما راو کده دینه اڑاول قال او بویده الله قسم بالله باندې قریب اوچتا اڑاوله و ارغاوله و مال اراد دینه ولولا نعمت رب يو که چرنه و نه نعمت ده رب زما نو خام خاوه بزه من المنشرین ده حاضر کله شو نا جہنم تا شکر دچستا نظریه مینه د اختیار کړي اف ما نهنو بمیتین استفهام تقریری ده انسان اف ما نهنو آیا ا فما نحن بميت ایا پس نیو منګامړي دون کی منګامړي دون کی نیو آو آو په منګو به مارګ ناراضي الا ماوتا تنل اوله مگر اگر مارګ ز منګا اولانه چکم دنیا کېو اگر اغل دے و ما نحن بمعذبون نیو منګا عذاب کو ورک نیو منګا عذاب راکلي شي ان هاذا بهشک حم حدال الفوز المبين کامیابی لی دا ډیر لوي لیسل ازه د میسل د دیده یا مللا ملونا له مثله هاذا د دې پشانت عمل د पारा د دې پشانت د دې له مثله هاذا جنت پشانت د पारा له مثله هاذا د دې د پشانت د पारा عمل او کی عمل کوونکی د دې د पारा له مثله هاذا اسانا معنی بدا شد د دې لپاره پر کار دې چې عمل دیو کی عمل کوونکی ازالک خیر آیا دا غوړه دې په مل مستیا کی ام شجرۃ الزقوم یا وناد زقوم تخویف اوخره بیا د چرتر پوره بیا شروع شو یا وناد زقوم ان جن نه یقینا اگر زول داخل را غصاب یا فیتناتا امتحان لزوالی من د ظالمانو انہا شجارتن بے شاکداؤنا دزقوم یونہ دا تا خروجو چراو ٹھوکے گی پی اصل جہنب مینز دا جہنم کے نو دا آلے کنا امتحان دے دیب داوے اونی تا گورا پا جہنم مینز کے گورا اللہو ایدائے امتحان دے چھت منی او کنی منی بیشک داو نارا یاو ندا تخرجو چکیگی فی اصل الجحیم پامین سه جاننم که میوید ده کان توالوها میوید ده کان نهو گویا که دارو اوسو شیعتوی نا دا شیطانانو یا شیعتوی نموراد مارانو دا مارانو پشانتی دا مارانو سرون دی دا لکه دا سپیلو کی چکی میکی گی اسرے سری اس دا دمار غن تا کی سری پختو کی اغانم تاسول درزی ک توالو کا انہ ہورو اس شیاطین یادات عین شیطانان مراد دی خو بیا دل د دا کہ دایش کال راضی چې شیطان چالی دریو د اغه اصل سر چالی دی ها نو الله لی درس کدا سوای کنا الله الله وین ز کدا توالو کا انہ روس شیاطین یادا مطلب چه شیطان ده هر چاپ طبیعت که چه ده با شکل سخاوی سبلشن دا غی طبیعت ده وجنه ده خلق و زین کې چه اغا شکل بد ده ده خلق و کې که ده دی وجنه تشبید سر ده شیطانانو سراور کرده ده اوار چه ته شیطان ده بس کاری لیکا یو لوی معتزیلی علم تیر شوی ده جاہز جاہز یو مولا تیر شوی ده ده او لوی مولاو او چھکم نے شکل ندیر زیاد چھکم نے بد شکل او او جماعت کے باپدی تمہ باندے ناس تو دا آلو الحلوائی والخانک مشرو ناس پا باپدی تمہ باندے چوسرا پس سوک راشی او ڈوڈای لے میبوزی نو کس سوک بار پس رالن نو تا ایرازہ ڈوڈای لے نو بس لال با ایرازہ روان با وسران اوار چې تا وډړې لږه دغه سي ناس په بوتمنو چا به بوت یو راز یو بډړې رااله دته وی رازا نو دغه زړه عادي دی ریګنن که بس بوزیم چې تا وډړې لږه نو دغه بډړې روان شو بډړې دی بوت بوت بوت بوت یو زرګر دکان ته او زرګر ته دا سودرو وې دا دی هغه بډړې لاړه یو سات غله دی ناغه تا وی وی دا بودهی زسل راوستم دیواتا وی نو دیواتا وی ما تا خوپتا نشته وی ما تا خوپتا نشته نورا خوی دی بودهی چی کم ده وی ما تا وی چی ما لشیطان جوڑکا دست روزارونا نوی ما چې وی چی ما شیطان سلیده لده وی ما تا ی چودری گزیده لراولم وی تیرا لراوستی چی داده دا کان نو روز و شیطوین دارچا شه طبیعت کې او زين کې دای شي شیطان شکل بد زکه لا تشبيه ور کړی دا فانهم لاكلونا پس بشكداي لاكلونا منها خورونکوي دینا پمالونا ډاکونکوي منها داغینه ګډلرا ثم ان لهم بیا یک نن د دې لپاره علیها د پاسه د دې باندي یعنی په دې جهنم باندي لا شاو لا شوبن خامح خا جام یعنی اسکلوي من حمیمند یا علیہ د زقوم باندي د زقوم دونه پاستا بیا چې کاندې ننسکوي د ګر موګونه ثم ان ما ماروم بیا یاقیان وه پسیدد خامهه خا وي باجان نته ان هم علت جا تدتلو ان هم بشا ک منندلو خپل اکابې ل گمرا پس بیا همد حالله آثارم په نهخو دغیبانې یه اوونه منزغلو ل کېیدلو. صغلا لا كده ولا قد زل قبلهم اکثر الاولين تحقيق سره ګمنا شو مخکد دینه ډیر د لون بانو خلقونه او تحقیق سره لګلی ومنګه پدیک يرون کې وګرا سرهنګ شو انجام دی يرول شو مگر هغه بنګان د الله تعالی خالص کړی شوی ولا قد نا دانا د وین بابت 148 پورې او دیکي و واقعیات الله اکبر دیکي و واقعیات یعنی د او انبياو عجز ذکر کای په شپغو واقعیات سره الله اکبر اوله واقعه چې نو عليه صلوات و سلام عجز ده ماته فریاد کای ولا قد نادانا تا کی کرا اواز کلو مونږ تانو عليه صلوات سلام دعا غوغتی وا زمنګ نانو عليه ترا نو عليه صلوات و سلام بس فلا نعمل مجیبون پس ډیر خیستاو اغا قبل اون کی منگا منگ ولا دیر خیستا دعا قبول اکلا و نجینا ہو او نجاد ور کرو منگا دلرا او احل دلرا ده مصیبت لوینا و جعلنا او گرزاولی منگا زرعیت او اولاد ده هم الباقی نگا پاتی ویدون کی حام حام او یافیس و تارکنا او پر خود اومنګا په د باندې پرستانو خلکو کې دا وینا چې سلام علانوهین فی العالمین رحمتنا دی په نواله صلوات سلام باندې په مخلوقاتو کې یا تارکنا تارکنا پر خود اومنګا ذکر خیر او عليه په پر استانو خالقو کې رحمتون ادی پهواله صلوات والسلام باندې په مخلوقاتو کې یقینا خالدارنګ بدلوړ کوم غو نه کو کارو لرا ان هو بشکده مین عبادنا او بندگانو زمون نه مؤمنانو غاړه کې خودونکو نا اغرقنا بیا اگر کلو مونږ الاخرین اغه نور لرا و ان من شیاته دوي ما واقعیا دوي ما واقعیا اذکر نه من شيې د براhim ملی سلاو سلامې جو نه من شتی او بشاکه د هلی دینو د دنا یعنیدننولی سلاتو سلام د ډلی ناو د هلی دیو د غناله برایم مخه ابراhim یا من پهه دله او شیاې نمره عله س نتی من حاجی یا قنخوا مخه په او سنتو دنو هله صلوتو سلام باندې ابراهيم از جاء رب ور کل چرغ خپل رب تابع قلب السليم پاسلو خه خا صفا خالي محبت د مخلوق نه از قال هر کل چوي له به خپل قوم ته ور کل چوي خپل بلار ته خپل قوم ته ما ذا تعبدون دسه شي بندگي کوي تاسو ايف كان اياد دروغو الهتن الها اياد دروغو دوجينا ایا د دروغ او د فارا الہانو ما سیواد الله تعالی نا تریدون غواړی تاسو اصل کې اف مفول مفع لهوده عامزه استفهام داخله په دا تریدون کې اصل کې ا تریدون تندون الله اف کان آیا غواړی تاسو الہ ما الله تعالی نه د پاره تاسو دا, دا جوړوي فمن زأنکم فسدگم انسان سو پر عبد مخلوقات وانه فنظرا نظره فی النجوم پس وې کتلېو نظر فی النجوم پس تورکه فقال وې انی سقم یاقینا زیمه بیماریدون که فتولوا پس مخ و پس واول دل دیان هو د نامدبرین شاکون کی فنظرا نظره فی النجوم دا ایولیکړو دا ایو توی راځه ورسته زمنګ د خدایانو غې لزو اول تکه ورسونه دی یا میلا لګیمنګ غې نو او سوچ چې سڑکی نو داسه برا گوری نو زکی برا کتلو یا فنظر نظر تن فی النجوم برای او کتل دا د پارا چه اولی از طور تاو کتل لکسنگ چه سوری انعام کی ترشیو را کو کبا اغیط او کتل او بیای پاغیبان دی رد شورو که دا لازم عرف دی نو د پار د رد مشرکی نوی برا کتلو او فقال این سقی مویز بیمار ما معنسو ان عقیدتکم استا سود عاقیدن بیمار یعنی بیزار یا بل ما نظر نظره تن النجوم ده پارا د ایهام او د اعتماد د خلکو نو دا توريه عملیه شوا توريه عملی او فقال انی سقیم کی وز بیمار ما معنسو س سقیم النفس معنسو استا سود بیزارم بیزارا تازونه به زارام نو توریه قولیه شو یا سقیم ضعیف الحركات یعنی د زلود طرف نه اجازت اجازهت نشته زکه تاسو سره نشمتله یا پمانه ساسقیمو نو بیا توریه شو الله اکبر فقال فسويني سقیم شکه زما بیمار پتا والله پسواله دغه نامود بن انشاء ان کنه داخل شوه اله التم پختیانو ددیتا فقالوا ما تكن اعتا سفراك نکم مالکم لا تنفقون شویدت صللا چه خبر نکوی پس شوروشد شو علی پای باندې زربن په اهل باندې بیل یمین په مضبوطیا سرا بیل په سبب د قسم سرا قسم خپل لو کنه سو انبیا کی ترجو لطل لا اله الا کی د ناس پس متوجی شو غی اله د تا یز پونا منډه وون کی قالاتا بدونا و ایبراهيم علیه السلام تاسو بندګی کویدا اغا سو تنهتونا چجوړوی تاسو او ال الله تعالی پیدا کړي تاسو لارهاسو چې تاسو عمل کوي قالو بنو لو جوړ کيده د پاني یو آبادی فلقوه غورځیدا غلرا فل جهيمي پاګرام اور کیفارادو بي کین فجعلهم پس اراده وکړه دای پغه باندې د لوی پاره بو غورځول منګه دای لرا ذلیلہ وقال اني ذاهب او ابراهيم عليه ربي طرب د دین په طرف د دین در خپل باندې سیدین درځو به خیمه تلار رب بیره ما زماره کې مال را د خپل طرف ناد نه قانونا ف زیر وار کوم غ غل را به غلام ام حلیما غلام صبر ناک غلام صبر ناک او مراد د دینه اسماعیل علیه السلام دی او د جمهور مسلک هم دغه دی مراد علیہ علیہ نو مراد د انسمايل عليه السلام نه اسحاق عليه السلام هغه بیارث پیدا شو دی نو مراد د انسمايل عليه السلام نه الله اکبر او عمر عبد العزيز د یو يهودینو ته پوسو کو بیارث کو مسلمان شوه وی باید دا سوق د ذبیو سوق الهلال کړو نه ایو د انسمايل السلام مو او دا چې که من وو چې دا اسحاق علیه السلام و دا خبره منگا د دروغو نشر کلی دا او دا غلطه او دا خبره الله اکبر چې زبی اسماعیل <سؤال> عليه السلام <سؤال> دا اسماعیل رحی مولانا عمره نقلله الله اکبر پدا شر نه وي پزير ورکونګا الله تعالی ته غلام صبر ناک باندې پس هر کله چور سيده د سره اسا یا کوشش ته عبادت کې قاله وي د ای زما به شک از وینما په خوب کې چیزات ذبح کوه متعال الله پر سو ګرسته د سره ای او یو پلار زما او کا کار چتا تا کن امر کولې شي زره د چی به مومیتما یا کچر غفت الله تعالی د صبر نه کوه فلما اسلم و الله از سهر کلاچی دواره تابیدار شو تلوائی چو اغلره لیل جبینی پا تندی بانده پرمخی نا تندی ولی اخپل زان تا مخامخ کرو باید آئی پرمخی واشو پرمخی نا تندی ولی اخپل زان تا مخامخ کرو پا مره بانده ولی چارکی خدا دا اغده اللہ دا حکم تابیداری دا نشکال دا او کرو جزا دا قبلنا هو منگداد قبول کرو و نادینا او او که کومنګ د تا یا ایه ابراہیم شو ایبراهیمه تحقیق سره تاریخ ته خپل خوب لره او دا رنگ بدلا ورکومنګ موحدین لره بشکداو خامخه امتحان ډیر لوی او قربانی کولونګ پر وذ اسماعیل کی ذبح هنازی بزه بحن عظیم پر ذبح قربانی لوی سره آسمانی ګډ راغې یاده معنا او قربانی کلمنګ د اسماعیل نه هو د اسماعیل به ذبحین عظیمه یو ذبحلویا یا اخلاص کلمنګ دلارا په بدل د قربانی لویا کې و تارک نه پر خدومګا لې په د باندې په اخرین پاغا اگر رستانو خلکو کې خيسته سنا او سلام دې په إبراهيم عليه السلام باندې درنګ بدل ورکوم غنې کوکاروتا انهو بشكره دې د بندگانو سمو مومنان نو او زيره ورکړو مونږ دلرا پسحاق باندې چې نه بيو مين الصلين د كامل وکم ياو نو او بارکتو را ګلو مونږه پهغ باندې پسحاق عليه السلام باندې او د اولاد د دې دوالو نه سنه کوکار دي او سز زيادتي كون کې د خپل نفس مبين سرګنګ ولا اظمنا على موسى وهارون درېما وغورا موسی او هارون ته وګرا اغه ما ته محتاج ولا قد مننا او تاسې فر احسان کړم موږ ته موسی او هارون علیه السلام باندې ون نجات ورکړم موږ دې دوړو لا قوم دې دوړو لاره دا غا مصیبت لوینه او امداد کړو موږ فا کا امداد کړو موږ ده دې فکانو ملغالمین پس دوی غالیب او ورکړم ما دې دوړو لره کتاب المستبین خخ کارو حکم والا واه وهديناهم هدایت کړو موږ دې دوړو تا پتر عبد الله برا برا برا بانده مانسو او کلکڑیو منگا دا دوارا پلارا برا برا بانده او پری خود او منگا ذکر خیر آلائی هیما پا دی دوارو بانده فی الاخرین پروستانو که سلام دی پموسا و حارون بانده بیشا که دا رنگی بدلور کمگا موحدینو تا بیشا که دا او د بندگانو زمانگ دا مومنانو نا و اینا الیاسا سلورمان او بيشك الياس صلى الله عليه وسلم لمين المرسلين خام خاو دلقلو شعور يا الله هر قلعه چهوه اخفل قومتا لا تتقونتا زنبج کوئی دشرقنا اتدونا آياتا سبلي بعلارا بعل, بعل دایو خزوانو میں بعلو اللهم ابن کسير ذكر كئی او شل گزلو بوتو او سلور سوا دا دی من جاورانو او شیطان بدغال تدید د نشو او د خلکو سره به خبری کوله شیطان خلک گمراه کول الیاس علیه السلام دا غیرت کو ایا بالا ایتاسو چې وی وی تاسو بالله را و تاسو و تاسو نه او پره خو تاسو تاسو اوا هستاد جوړونکو نه اچي الله دې چې رب تاسو دې او رب د پخو رب د اکابرینو مشران تاسو اولنه دې پس نسبت د دروغو کده خلکو دتا فاین نو بس به شکری له محظورون حاضر بکلش جنن تا مگر بندگان سم بندگان د الله تعالی چون کړي شي وي او پره خو دې مونږه ذکر خیرو په دو باندې پرست انو خلکو کي سلام دي په ليا صل الله عليه والسلام باندې اي لياسين په ليا صل الله عليه والسلام باندې کاروتا بي شاکه د يهود بندګانو سموند مؤمنانو نا وا ان من المرسلين پین سم واقعيا لوط عليه السلام ماته محتاجو وَإِنَّا لُوْتَا اَوْغُرَا دلوت علیہ السلام او رسول دیونس علیہ السلام, السلام مواقعہ کے اللہ سلامن علی لوتن فی العالمین او علی نویونسا فی العالمین نذکر کئی دا ولی دا زکر چی دا مخ کنو انبیاء ہو آجی کم مخ کی ذکر شو نو خلق دا غی دا قتل بندو بس کڑا او د دا دای د قتل بندوبس نو شوینه چیر چاده قتل بندوبس کړه نو الله ای سلامتی زور کوم او د دای د قتل بندوبس نو شوه, شوه دیوا جن الله ربุล زدی سردازه کرنک او بل داش انبیاو کې خدا خل نو سلام علی المرسلین اخیره کې شوی نو هغه کې به خود به خود دی راشي وإ لپه او بشکلو تلی سلات سلام خااممهخلی زل شوم بیا نار کلله چېېجدات ورکمګ غ ل را اول دغ له ټول لره مګرغ خزهه بډ په پات کې دونکو کې حال بیا لااکله منګ غ نرو لره او بشاکه خامهه تاسوله تاروونه خاامخ ځي علی هم پهدبانندې په وقد د سبا کې بلليلی او په شپګیا فلا تااق تااسقل نهکانو و یون ساللا چین بیا عاجز دی و قر یونس تا عاجز واقع مه که شو چن یونس علیہ السلام کوم خبر او نمنلا او دی بس په تاسو به عذاب راځي او لار بیا تله دریاب تپریو ترې شوی شو او بیا دریاب کی مې تیر کړه بیا را دی پغبان د کدو نه الله راخې جولې وا بیا خپل قوم تر اغل له او غي بیا ایمان راوړل دي او سوخت وخت ته پوره الله اغه ل موکور کړي ده لکه څنګه کې تیر شو و ینوسا او بشهکه یون س سلا سلام خامخاو د لګلو شو ابی اوونه هرکه چې از ابکه چې لاړ پتیځ سرهل فولکل مشون پاغه اکله چې لاړ پتیزی سره کشت ډکیکلی شويته پرسااحما پس خصړې واچو فکانه من موضح پس شوې. من المضحظین دا خسن راوتل شونا خسن د دروت ویارا کشتای درن دا خسن اچو چه کش کمیو خسن راوتنو آبا منگا غرزو دریاب تا دا یونس علیه السلام راوت امتحانو پته قاممهول هوو پیر کاغ لرامهی وه ملیمو اوو دې درمندو یا مولی مو ملامت ملا مته کوونکې د خپل ځان د پااره فلاله نه پس ک چې نو دی دا خبره چې بې شدو پس پس ک چاارې نو چې بشااک دیوو د تصبی ون کونا نو ساار شوبه اوخواام مه په ګډه د د مع کې د ورې تهغه راې پورې چې پورته بکل شي خلک باغې کې فنا بعضناو خو تصبی وی اغسوه لا اله الا انتو سبحانک انی کنتو من از ظالمین فانا بزناو پس اغرزو منگا دلرا پا خالی زمکا بانده و هو سقیم او دی بیمارو وهو هو سقیم دیو بدن بدنوالا و انبتنا او راو توکا ولا منگا انده علیه اے اندهو پس سنگا ددکی یاو اونا می یا قطوین دک دونا او اولیگا منگا د الالف ایلا می اتی الف یاولاک خلکو تا او یزیدون بلکی اغی زیاد دل صد پاس یاولاک خلکو تا پس ایمان را لانگای پای داور کلا منگا غی لرا الاله انترنیٹی در مرگا فوری پس تفتهم علی ربک البناتو ولهم البنو الله اکبر دا دریم بابا او پدې کې ایجز د پرشتو بیا ذکر کوي او د جناتو او د ام او مطالبه کوي د دلایل او د مشتکیننا فاستف تیم تفوس کته د دینه آیچ رب د پارا لون او د دی د پار اعظم دی دا تاسو ته له تا څو چوي دا پرشتید الله لونه دي او دا الله نایبانی دي نه سوالی دي لکه زما نه د جاہلیت یو ظلم دا وو نو تاسو ځان د غواره کوی او زما د لپاره مجنه کوي چې کوم د غواره کړی او دی آیات کې دا ذکر کوي چې تاسو دا خبره قبیح غرفی دا بالکل د عرف خلاف تا او ام خلقنا الملائکۃینا صوا هم شاهدون کې وای دا قبیه نقلدہ او مالکم کئی فتحکمون کو او رپس بیا ذکر کہی چدا قبیه عقلدہ معنی عرف نمنی نقل نمنی عقل نمنی ام خالقنا الملائکا آیا پیدا کلی منگا پرشتو اللہ راجینا کئی پدا سیال کیچی دو دو دی حاضر دی چو آیا پرشتی دی نو دی تا پتر چا پرشتی پیدا کې دی دیو سو آلا انہم بے شاکا خابردار من افکیم د دروغ و د دی ندی لا یقولون چه خام خواید ولی د الله چنا ابن ولد الله تعالی و انهم بشکل خام خل درو جندی اصطفى البناته آیا غره کڑی دی ا اصل کې عمل استفهام دی از طوفل بناتی ایا غورا کلی دی اللہ تالا جینا کوي پا زامنو باندی ما لکم مطالبات دلیل عقلی ما لکم کئی پتا کنیو سو شوی دی تاسول را سرنگ پیسالا کوی تاسوا فلا تذکرونو تاسول نسیت ناخلی ام لکم سلطان مطالبات دلیل نقلی آیا دیست تاسو دفارا سلطان مبین سدلیل دلیل سرگند سدلیل نقلی غرارا کند دار سرشتی فاتو مطالبات دلیل وحی، فاتو بی کتابکم راول ایتاسو خپل دلیل، راول ایتاسو خپل حجتو کچری ایتاسی رشدینی، و جعلو بینه عجز الجنناتو. اوگر زولی دید، دی پا ما بیند الله اللہ تعالی و پا ما بیند جنناتو که نصبا مناسبتو، منا نصبا مناسبت پا استحقاق دا عبادت کې یا نه سابان خپل وی والله کا لیمه جننا تاقی سره پو جنات په دی, دی باندې چې ب ش کدله محضروه خا حاضیر بکلی الله پاې د الله تا لا داسنا چې دداخلکله بیانی مګر هغه بندې ګاند د الله تا لا چونکلی شوي مستثناله مستثنامن هم محضرون شو دا جنات بزي ها بندگان اغي کي چون کلشي اغي بنزي فئنكم وما تعبدون پس بشك تاسو اوا سوچ تاسو بندگی کوي ما انتم عليه نه اي ده الله تعالی د طرفنا یا د دین د الله تعالی د طرفنا بفاتینا گمراه کون کی چال را الا من هو سوال الجحیم مگر او سوچي داخلي دون کرے جہنم تا و مننا الا له مقام معلوم بیا بیا دای زملایکو او وما مننا او نشته دی او تن زمنګنا الا مگر دغه د پره مقام معلوم یو زاید معلوم د پر د عبادت او و اننا لا نحنسفن او بېشکه خامها منګیو سب جوړه اونکي پریشتي او یقینا خامها منګیو تسبيح وينکي ګورا پریشته عاجز دي د الله تسبيح وي و اين لا يقلون زجر مشركين وباندي و اين کان او یقینا خامخه ودای چوي به لا يقولون چوي به لو اننا عندنا كچره ب شاکه منګه څخه وي ننسیت نامه د طرفاده اوله نوونه کو بعض الله مخخواام خوا به منګه د بندگانو د باری پلهنا مخیم چونهک شوي ف ان کارو کدبي په باندې زر دا چې پو ولا واللاقد سبقت کالیمهتونونه تا کیک سره تیری شوي دي واې د ن سررات زمنګه د بندگانو زمنګه د نیکل شو بیا ده دپاره لبا نه دپه د بندگانو زمنګه ال المسلل لګلی شوي ان نه هملهو بشک دا انبیا لهم المنصورون دا دای امداد کلی شویده دا دای امداد کلی شویده و این جندانا او بشک دا خرزمگا لهم الغالب پس ما خوالو دا داینا عذاب دنیاوی پس مخورده اینا حتی هین تر مرگ پوری و اب سر همو انتظارو تا پس او پا یوب سر دا چه او بوینی دی حالت خپلو افا بی عذاب اینا ایف عذاب زمانگا جلدی کوي دی پس هر کلا چه نازل شی بی, بی ساحتیم پا کورونو دده بانده پس بد دی اغا سبا دی رول شو و آزابه اخروی او ماخوالو درینم حتی اینترونیټی پوره او وا ابسویر انتظار او انتظارو کدی دا په سو په یوب سرون زردا چدیبه او وینې خپل حالت سبحان ربک غورالتم په سو په یوب سرون دلتم په سو په یوب سرون معنال دنیا کې به خپل حالت صحیح کی او دل تعالی اخروی اخرت کې به خپل حالت صحیح کی سبحان ربک عز مد الله تعالی پس د بیان او عجز د فرات صلی اللهونه فا کی د رب تعالی را چې رب د عزت ته عمده څنګه هیڅ داخله دا کوله بیان نه خلک څه بیان نه چې فرشتي ور سره شریکانه وي جنات لالم الغيب دی او بل دا چې انبیاو سره شریک دي الله و یې ستارب د دینه فاک دی او سلام دی په لیگل شو انبیاو حاصل د صورت والحمد لله رب العالمین صفاتنا دو الوهیت خاص د الله د لپاره دي چې رب دې د مخلوقات الله اکبر امتیازات د صورت حالت د پرشتو ذکر کو په صورت ممتازو دا رنگ وشتل شیطان په کواکب سره په د صورت ممتازو دا سلام په انبیا باندې دی طرفه د الله نه په د صورت ممتازو ذکر د ذبح د ولادت د ابراهیم علیه السلام پدې صورت ممتازو تازه ذکر د الیاس علیه الصلاۃ والسلام باندې صورت ممتازو دارنګې تفصیل د دا واقعې دیونسو پدې دی صورت ممتازو دارنګې وعده د دا نصرت د انبیای کرامو سره په دې صورت ممتازو دارنګې تخصوم جگړه د اطباو او د مطبوعینو دیو سره به جنگ جگړه کوي په دې صورت ممتازو واخر دعا نو الحمدلله رب اعنك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سواد والقرآن ذي الذكر بللذین کفروا فی عزۃ و شقا سورہ سواد ما کی سورت ہے ترتیب جو کریم کی اتے در سامنے 5 دوسری او تعتیب تاتیر ذنوزول کې اتدیر شم نه فذ سورې قمرنا ماکه سورات سورې صافات کې ایجس د انبیای کرامو ذکر شو نذل تا دا ذکر کوي چېوب تلوب الماسائب ګورای باندې مصیبتونه مس... راغلیو او کیسما کسم مصیبتونو کې گرفتارو نو مصیبتونو کې مبتلا شېو نو اعلیٰ حضرت کوي دارانګې مخ کې سوره صافات کې تذکرات د سو انبیای او شوان دلته کې دنورو نورو انبیایو تذکرہ کوي دارنګه آی صورت کې حالت د کافرو ذکر کا چې دا د توحید نزان غټ غنی ندل تام دا کیفیت ذکر کای اجال ال اله تا الہ واحدہ ان عجاب اې خدا خدا دا خدایان نه خدای جوړی دا هغره عجیب شی دی داریں گے ال تک شورو کے ترغیب علی القرآنو ندل تام شورو کے ترغیب علی القرآن دے داریں گے مخ صورت کے و یچه وال الحمد رب العالمین اخریه یاد کی ندلتا دا ای وجہ ذکر کوي چې الحمد لله پسویل پکار دي کم اهلقنا من قبل من قرن دیر میں الا کړو زکه حمدنا نواو مو موت المفتدی فتحن فی الاسلام داواده سوره دا ابتلاء المستفین مع الابتلاء علی آج څونکړې شي او هغه را خلق پاګای باندې مصیبتونه راغلو دارنګ جنات مبتلا شوی دي نه جنات आले هدي او ناا چون کرشي خلک انبياء کرام ناغي आले هدي زکه مصیبتونو کې مبتلا شویو خلاصه د سورته سورته کې دره بابونه دي اول باب ترش پال سم پورې پدې کې ترغیب الی القرآن دے اول او بیا ذکر د مخالفت د کافرو او د غې د غې زد بیان چې کس ما کسم طریقو سره اعتراضات کوي او بیا تخويف د دنیاوی تخلیف الدنیاوی اغایل ورکای او ذکر د اقوام مهلکا وکای چې ما غ خلق په فانی تبا کړو نو تاسو هم تبا کولې شم آیات لبر ولسمنا تر 70 پورې دويم باب ده او پدې کې تصليدا نبي عليه الصلاه والسلام تا واقعات د انبیاء و باندے او باندې او دریم باب بیا د 71 تر اخرې پورې او پدې کې ايجس د پرشتو او ابتلاء على الجن ا ذکر کيه سواد ول قران ذکر سواد علماء کرام ذکر کوي دایا نوند د دې صورت یا نه ها سواد دا صورت سورې سواد دے یا لب چې د سواد نا مراد سوادا قلا رشتیا وی لیدیا الله یاد سواد نا مراد سوادا محمدن صلی الله علیه و محمد الرسول الله صلی الله علیہ وسلم رشتی آوے لی دی بار کیفو واللہ آلم بیازی الحروف اللہ پویگی پمانات دی حروفو والقرآن دی ذکر ترغیب دیو صداقت دی قرآن او شاید دی قرآنی کریم شاید دی قرآنی کریم خاون دی نسیت بلی دا اس شاید دے قرآن خاوندہ نسیت جواب قسم معذوب تے ما باقی موزع شبح تن دہیس قسم شبحی سباقی سب زائے پاتے نہ دے خو ایسے کافران زد گئی یعنی شاید دے قرآن چسد شبحی زائے پاتے نہ دے بل الذين كفروا بل كسان ج کوفر کړه فی عزتن فتکبر کدی وشقاق نو بخلاف ک بل الذين بلکی ا کسان کفر او چ کوفر کړه فی عزتن فتکبر کدی او دشمنی ک کم اهلکنا تخفیف دنیاوی سو مر اهلکلمغا مخره دینامین قارنین د پیلو نا فنا دوحا فنا دو ولا طهین مناس پس اوواو کا غبه پهنا د اوازو کا غی پهتو ببان دی والله تا نه ح نه ماناڅ وقد د خلاصې واجببو انجا هم او دتهجببه کو ددي خبرنا چې را یو یارهونکې د جن ساده دی نه و قالل کاافروونههذا سااهیرون قذابه او ویلو کاافرانوهذا سااهیرون قذابه چې دا د جادو ګرذاب غټ در در زمانه در جایلیت درسو منا یو ظلم او یو رسم آدامو چه ای با پیغمبر فاکتا جادو گروه آئی با دائی حق دا جادو گروه کذاب و اسم دا کسی دی چکتر تا در قرآن درس کی نو نوی د در زانه لی گیا در روغ اجال الاله الا واحد اجال الياي اگر زوي دي هغه غانو خدایانه يكيو خدای ان ها ذا لا شيئ نو جاو بشكدا يوشه دي ډير ناشنا وان تول منهم لا الاغ غټ غټ جماعتنا د دينه او ووي نور تان مشو شي زاي واسبيرو على الياتكم او كلك شيتا سو پخپلو خدایانو باندي اِنَّهَا ظَالَ شَيْءُ يُرَاد بِي شَكَ دَا يَوْشِ دَي اِرَادَ کْلِ شَوِ اِرَادَ کْلِ شَوِ دَي سَمَتْ لَبَ وِي دا وَانْقِعَا دَا بُو تَالِب مَشْهُورَ وَانْقِعَا دَا چِقَلَا بُو تَالِب سَخَا دَمَا كِي مُشْرِقَانْرَا او نَبِي عَلَيْهِ سَلَاةُ بارکه ته مطالبه وکړه چې دې مونږ تاواله کا او مونږ لرا کا آیا ته وایي چې دا مسله پریږدي ابو طالب و نه او یا وګد قصیده دا ابو طالب وې چې سوانه پیدا کیږي مشرکان وې داد دیو ان هاذا دا مسله توې ده خامه هايو شه دې اراده کړې شوه مان دای دې وله مستقلی او اراده کړې دا او دا د دایو مصممه مشترکه خبره ده یا ان هاذا لشیء یراذ هاذا کی اشارہ نبی علیہ الصلات والسلام تا د پار د دا تحقیر دایبداه ان هاذا بیشک دا پیغمبر لشیء یوشید اراده کڑے شوی دا, دا. مانس زمون خدایان بوت بد اورس دا غید طرف نه اراده کڑے شوی دا په دایبو تورسی که خیری يا بلال معنا علامه ابن كثير كئي اغا وئي ان هذا الذي يدون اليه محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد لا شيء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء وان يكون له اطباؤ منكم دا کوم مساله تو توهی چې محمد رسول الله منګا غې دا یو شهیدې چې د اراده کړي شهید سمانه دا محمد رسول الله دا اراده کوي دا اراده کوي چې د پتا سو باندې مشوراتو کی او استعلاء بر ها سره کی او بل دا چې د پرستاسو نو تابعداران خلکو ګرځي خوی یې منګا دا داسې نه گو ان ها ذا لشی مراد وی دې مشورت غوړي او ده دا زمانی دا جاہلیت دا رسوم ہونا یاو ظلم ہو یاو رسم دام ہو چھے آغای باوے وے دے مشرط غاڑی مشرط غاڑی دا غذا وی چھکلا مسئلہ توید ذکر کے مشرکین مفتجین اکثر الزامات لگئی پدے باندے ویارا دے دا مشرط ہوگئے دے او مشرط غاڑی او مشرط با تویدہ ملاو بشیواتا دائی دا سے ما به بهذا ندی او ردلی منگا بهذا دیمه سلی لرا فی الملت الاخرہ فا آغدین آخرا فا آغدین رومبنی کی آخرا فما ندعو لا فی الملت الاخرہ فا آغدین رومبنی کی پا خوانو دیننو کی منگا داسی ندی او ردلی این هذا احل اختلاق ندیدان قرآن کریم یا ندیدان این ها ځان دا د توحید یا نه دا قرآن الا خلاف وکرد ځانا جوړ کلی شي ا انزل علیه ذکر من بیننا ا انزل علیه الذکر من بیننا آیا نازل کلی شوې په د باندې قرآن من بیننا په ما بین زمونګه کې مونږ باندې نراتل دل راته چې د پیغمبر جوړ دین ول مونږ له سې الله اکبر الیس اللہ بی عالم بشاکرین سورہ انعام کې اوم دا اعتراضو عقبات 6 کې دا اعتراضو په نبی علی صلاتو سلام باندې چې ورای اوازه تپه قران پوېږي ها دلتام دا څه او دا اوسمي دغه زمانه د جاہلیت یو ظلمنا ولی اوازه تپه پوېږي څنګه د نور خلق نه پوېدلسه یا مونږ نه پوېګوسه اوسمي بلهم پی بل شکی من ذکری بلکی دی پا شکی دی دا قرآن کریم زمانا بل لب ما یزوکو عذاب بلکی لا ندی سکل د عذاب زمان اما اندهم زجر اما اندهم آیا دی سخدی خزائن رحمت ربی کا خزانی دا رحمت د رب ستاچی زورا ورده ورکا انکه دا خزانو دے آیا دی سخدی یا دای دا پارا دا بادشای دا اسمان نو دزمکی او دا اغسا چی پا ما بیند دا دی دوالو کی دی فس او دخیجی فی الاسباب پنندر فایو بانده یا فی الاسباب پلا رو کی که دای دا پارا صدا سی اختیاروین او دخیجی خونشتی والا جندن ما هنالکا محضوم من الاحضاب جندن دا کافر یو لخ کردیم جندن ما سفد جندن لتحقیر یعنی جن دم ما یو ما ملیغن د هنالکا فدیم مقابلت میدان کې محزوم منل الاحزاب شکست ورکلشو دی دی لراد دل دھلونا دا الله رب العزت ذکر کری دا سش دی جن دم ما یو ما ملیغن تلاخ دی یو ما ملیغن دی او هنالکا محزوم من الاحزاب دا جماعتونو د ډل طرف نه باید ایلیلا شیکاستور کړای او دا معنا خانویر رحم الله امام کوي چې دا ما صفات ده د جوندن او مبتدا معذو په ده هم جوندم جوند ما یعنی د یو معمولی غن تل احکار دی په دې میدان د مقابله کې محزوم من الاحزاب شکست پور کله شدی لرا په دډالو نا یاهونالیکا دا مکه معزما کې شکست پور کله شدی لران طرفه دډالو نا کذبت قبلهم تحفيف دنیاوی او ذکر د اقوام مهلکا کذبت نزبت دروگ کلو قبل هم مخید دینا قومدنو علیه السلام و, و عدیانو او فرغون خاوند لخ کرو علا ذل اوتاد خاوند لخ کرو یا خاوند میخونو اوتاد نمورد لخ کری لوی لوی لخ کرو یا دا اوتاد نمورد میخونه لوی لوی چکم ده نو میخونه باو او آغا بی پر خلقو بانده تکول چاچی باده دا خلافو که وا او سمود یانو وا قوم لو تن قوم دلو تعالی سلامو اصحاب لایکه وا همندانو د زنګل والا قوم د شعیب علی السلام د شپ قومونه ذکر کړو وګورئ قوم د نوح اول دیم آدیان دریم پھر غون قوم سمو دانه تو ګورا قوم دلوت تو ګورا پنزم او شپغم اغه زنګل وال تو ګورا قوم د شويو عليه السلام اولایکل احزاب دا خلق دا لوی لوی دلیو اینن کول نو دا ټول پټول مگر نسبت د درو کلو انبیاء وتا فحقایق اب فل لازم شو عذاب زما وا ما ينظروا او انتظار نکیدا موجوده کافرا الا سوه تهه د مها د چغی یوی ما لا من فوا وقالت نبیدا غیدا پارای سارے دل ما لاها من فواقا فسی سو کیز ما واپسی وقالو ربانا وقالو اویدای ربانا ایر اویدلو دای ربانا ایر بزمگا عجل لنا قتونا ذرا کی منلرا کی تناه صدا حساب زمگا قبل یوم الحساب مح که قیامتنا